що я не одягнула білий фартушок, який пропонувала кухарка. Подумала я, і чимненько так прилаштувалась на краю стільця поруч із Джоном. Вийняла із срібного колечка білу накрохмалену серветку. Не люблю, ненавиджу і не розумію. Як можна дві години провести за столом, привселюдно їсти і при тому вести світські розмови? Можливо, ця огида Наслідок давнього випадку, коли мій кавалер, розповідаючи щось смішне, а ми сиділи у ресторанчику, видмухнув мені на блузку деякі інгредієнти салату Мімоза. Після того я з ним не зустрічалась. А їжа смакувала мені тільки тоді, коли я сиділа по турецькому перед телевізором, поставивши меженоги тарілку, а поруч пляшку білого нефільтрованого. Але нічого не вдієш. Справді треба звикати. І ні в якому разі не ялозити пальцями по ніжці бокала. Це, наскільки знаю, з правил етикету, непристойно. Дещо про це я знала із дамських журналів. Але в очікуванні на тост, чи хоча б якусь команду господаря, я полірувала кришталеву поверхню келиха з таким натхненням, що Іванко Джон не відводив від цього магічного дійства очей. Зараз він скаже... Те, що я чула безліч разів у різних інтерпретаціях, щось про мої пальці і зап'ястя. Все це у мене досить тонке, але проворне і чіпке. Маючи такі здібності, я б, мабуть, могла бути непоганою дояркою відмінницею ударної праці. Я упіймала його погляд і усміхнулася, і подумала приблизно таке. Не кажіть, будь ласка, нічого, достатньо цього погляду, достатньо погляду, щоб відчути резонанс вібрацій, відчути резонанс вібрацій, які збігаються, входять одна в одну, входять і вібрують разом навіть на відстані, навіть на відстані. Коли люди сидять на протилежних кінцях столу, на протилежних кінцях столу або у берегах океану, або в різних куточках світу і навіть тоді, коли один з них перетворюється на дощ. — Дозвольте, я вам щось покладу, — сказав Джон. Я зраділа, і моя тарілка за якусь мить перетворилась на звалище різної смекоти. Що далі? У суцільній тиші всі підняли бокали, випили і почали навертати видевками. — Ну, подумала я, — краще б зараз лежало в себе на горі і клацала пультом телевізора. Тут була занадто напружена атмосфера. Я помітила, що жінка в лискучій сукні незадоволена моєю присутністю. Мсьє Паскаль нарешті зробив останній ковток і поглянув на мене. «Ось так ми проводимо вечори, пані Голко». «Досить нудно», – подумала я. Але щоб якось урізноманітнити спілкування – Вів далі, мсьє Паскаль. Ми граємо в гру. у гру, яка називається «На вихід». Це цікава і захоплююча гра. Сподіваюся, вона вам також сподобається. Потім він звернувся до товариства. Пані Голка тут уперше. Тому вважаю за необхідне ще раз пояснити правила. Отже, ви, мабуть, помітили, який тут довгий стіл. За ним може вміститися сотня чоловік. Так. На початку гри воно і було приблизно. Усі нудьгували в нашому маленькому містечку. Воно завжди було просякнуте атмосферою очікувань досить різних. Хтось мріяв завагітніти, хтось виїхати в інші краї, хтось зробити кар'єру чи зажити світової слави, ну, а хтось пограбувати банк. Люди такі дивні. Їм завжди чогось бракує, аби здійснити свої наміри то сміливості, наказу, грошей, віри. Тому багато чого в їхньому житті не відбувається, а це, погодьтеся, досить прикро. Суть нашої гри у тому, що мої шановні гості, збираючись тут з року в рік щотижня шляхом жеребкування, обирають того, хто має залишити наше приємне товариство і саме місто щоб утілити усі свої наміри. Суть цих намірів ми визначаємо всі разом, і, до речі, ще жодного разу не помилилися».